Від невеселих роздумів мене відірвали голоси, що зазвучали зовсім близько від мене. За якийсь час я зрозумів, що лунають вони не в саду, де я сидів, я, а по той бік живоплоту, за двору Вілли Маргарита. Голоси наближались, один із них впізнав я, належав красуні Марті. «Милий», – говорила вона, – «невже наші нещастя закінчились?» «Ти ж бачиш, Марто, – відказав Джек Рено, – тепер нас ніщо не розлучить, кохана. Останню перешкоду на шляху нашого єднання прибрано. Більше нічого не стане між тобою і мною». «Ніщо? – тихо промовила дівчина. – О, Джеку, Джеку, я боюся!» Я підвівся, розуміючи, що мимоволі підслухав розмову, не призначену для моїх вух. Через отвір у живоплоті побачив їх двох. Хлопці і дівчину. Вони стояли обличчям до мене. Він об'яв її затонкий стан, а вона дивилась йому в очі. Це була красива пара, темноволосий і міцно збитий юнак, і русява ніжна богиня. Здавалося, вони створені одна для одного, сяючи спільним щастям попри страшну трагедію, що розігралась над їхніми юними головами. Але на дівочому обличчі лежала тінь страху, і Джек, здавалося, побачив її. Він обняв свою кохану і запитав, «Чого ти боїшся, серденько? Чого тобі боятись тепер?» І тоді в її очах з'явилась тривога, про яку не раз казав Пуаро. Дівчина відповіла так тихо, що я радше вгадав, аніж почув її слова. «Я боюся за тебе». Відповіді малоного Рено я не розчув, бо мою увагу привернуло дещо незвичне. На зеленій траві попереду, здається, там різкоричневий кущ із голим гіллям, «Дивно, бо ж навколо все саме буяло. Я ступив крок вперед, щоб роздивитись його ближче, але на мій подив кущ розвернувся і став переді мною, тримаючи пальця на вустах. Це був жиро. Дуже тихо ми разом обійшли повітку і зупинились там, де нас ніхто не міг почути. «Що ви тут робили?» – здивовано запитав я. «Те саме, що й ви. Слухав. Але я не навмисне, а я навмисне. Знову я не міг не захопитись цим чоловіком, хоча він мені й не подобався, а він дивився на мене згори вниз явно несхвальним поглядом. Ви з'явились дуже невчасно. Наступної хвилини я міг почути щось важливе, де ви поділи свого німчемного старегана. Місьє Пуаро поїхав у Париж, холодно повідомив я. А вам, місьє же можу сказати, що він зовсім не німчемний старегань, бо розв'язав чимало загадок, які звели в глухий кут британську поліцію. «Ха, британську поліцію?» – детектив зневажливо клацнув пальцями. «Там, мабуть, працюють такі ж розумово убогі, як наші французькі слідчі. Тож він, каже, ти поїхав у Париж? Дуже добре. Хай залишається там якомога довше. Але що він збирається там знайти?» Мені здалося, що в останньому запитанні прозвучала тривожна нота, і я збадьорився. «Цього мені казати не дозволено», – прошепотів я. Жиро зверхньо, але пронизливо подивився на мене. Та просто він не вважав за потрібне поділитись підозрами з вами, грубо кивнув він. Гарного дня, я зайнятий. Детектив крутнувся на каблуках і пішов геть. Здається, на віллі Женев'єва мені теж не було що робити. Жиро, очевидно, моєї компанії не прагнув, як і молодий а в того були інші справи. Я повернувся в місто, сходив на пляж, з насолодою скупався, а тоді пішов у готель, рано лігу ліжко, гадаючи, чи принесе завтрашній день хоч якісь цікаві події. Але до того, що сталося на завтра, я виявився абсолютно не готовий. Я саме сидів за сніданком у їдальні, коли. «Коло до мене?» – не сміливо підійшов офіціант. Він щойно поговорив з кимось за дверима і повернувся страшенно збуджений. Нучи серветку в руках він запитав мене. «Мсьє, перепрошую, це ж ви берете участь у розслідуванні вбивства на віллі Женев'єва?» «Так», – відгукнувся я, – «а що?» «Але новини, напевно, ви ще не читали?» «Яких новин? Уночі там стало ще одне вбивство». «Що?» Я покинув сніданок, вхопив капелюха і помчав на вілу. Ще одне вбивство, а Пуаро немає? Який жахливий збіг? Але кого вбили? Коли я увірвався на подвір'я, то побачив слух, які збились докупи на дорозі перед будинком, і щось жваво обговорювали. Я кинувся до француза: Що трапилось? «Ах, місьє, місьє, ще одна смерть! Це жахливо, цей дім проклятий, кажу вам проклятий!» Треба послати по кюре, щоб той покропив тут усе святою водою. Більше не ляжу спати під цим дахом, адже наступною можу стати я. Стара перехрестилась. Так, вигукнув я, але кого вбили? Хіба я знаю? Якогось чоловіка, незнайомця? Вони знайшли його там, у сараї, за якусь сотню ярдів від місця, де вбили місь Ярино. І це ще не все. Чоловіка закололи, закололи просто в серце тим самим кенджалом». Розділ чотирнадцятий. Друге тіло. Я негайно розвернувся і побіг стежкою до сараю. Біля дверей стояло двоє озброєних чоловіків, але мене вони пропустили. Тамуючи серце, яке вискакувало з грудей, я зайшов всередину. То була напівтемна дерев'яна будівля, в якій зберігали старі інструменти і садові горщики. На порозі я на мить зупинився, вражений картиною, яка постала переді мною. На долівці, на колінах, стояв жиро. У руках у нього був кишеньковий ліхтарик, яким детектив освітлював кожен дюйм земляної підлоги. Коли я зайшов, він сердито підвів голову, але, впізнавши мене, навіть трохи усміхнувся поблажливо. «Заходьте, побачимо, що ви зможете тут знайти». Мене зачепив його з верхній тон, і я, труснувши головою, переступив поріг. «Він отам», – сказав Жеро і спрямував промінь свого ліхтарика в куток сараю. Я підійшов туди. Мертвий чоловік лежав на спині. Він був середнього зросту, смаглявий, років п'ятдесяти, одягнений у гарно-темно-синій костюм, пошитий, мабуть, на замовлення, і колись дорогий. А тепер добряче поношений. Обличчя було перекошене гримасою болю, а в грудях – зліва. Якраз напроти серця стирчало чорне руків'я кинжала. Я опізнав його. Це був той самий кинжал, який ще вчора вранці лежав у скляному глекові. «Я чекаю на лікаря, він має от-от прийти», – пояснив Жиро. «Втім, лікар тут не дуже той потрібен. І так видно, від чого помер чоловік, його закололи в серце. Смерть настала миттєво. Коли вночі?» – детектив похитав головою. «Навряд чи лікар скаже нам точніше, але я думаю, що цей чоловік помер понад 12 годин тому. Коли, ви кажете, в бачили кинжал?» Вчора було приблизно десятої ранку. Тоді, гадаю, вбивство сталося незадовго після того. «Але ж тут, біля сараю, весь час ходять люди!» – Жиро неважливо засміявся. «Дивовижна проникливість. Хто вам сказав, що його вбили тут?» «Ну, у мене спалахнули щоки. Я так припустив. Оце детектив із вас. Подивіться на нього. Хіба людина, яку закололи в серце, ось так падає?» Ноги разом, руки по швам. Ні, невже людина лежатиме на спині і навіть руки не підніме, коли над нею зносуть ножа? Абсурд. Але подивіться ось тут і тут. Жиро посвітив ліхтариком на долівку, і я побачив на рівні борозни. Його притягли сюди, коли він уже був мертвий. Тіло трохи тягли, а трохи несли двоє людей. На дворі на твердій землі слідів не видно, убивці їх розрівняли. Але серед них була жінка, мій юний друж. Жінка? «Так. Звідки ви знаєте, якщо сліди розрівняли? Тому що відбитки жіночих туфель можна розпізнати, навіть якщо їх намагалися знищити. А ще я знайшов ось це. Нахилившись, він зняв щось із руків'я кинжала і підняв, щоб показати мені. То була довга жіноча волосина така сама, як та, що її пуаро знайшов у рено в кабінеті. З іронічною посмішкою паризький детектив знову обмотав волосину навколо руків'я». «Залишимо тут усе, як було. Це потішить слідчого суддю», – мовив Жиро. «Ну, як бачите, тут щось інше». Я знаходя похитав головою. «Подивіться на його руки». Я подивився. Нігті були обламані і білі, шкіра на кінчиках пальців лущилась. Втім, я не міг похвалитися, що це мені про щось говорило, тому запитально глянув на співрозмовника. «Це не руки джентльмена», – сказав він у відповідь на мій погляд. А от одяг дорогий, як у багаті я. Дивно, правда? Дуже дивно, погодився я. І ніде на одязі немає ярликів. Який висновок ми можемо з цього зробити? Цей чоловік хотів видати себе за когось іншого. Він маскувався. Чому? Чогось боявся, намагався втекти, ми не знаємо, але дещо нам відомо. Він так само сильно хотів приховати власну особу, як ми її виявити». Жиро знову подивився на тіло. Як і того разу, на руки вій немає відбитків пальців. Вбивця знову був у рукавичках. «То ви вважаєте, що вбивала та сама людина?» – запитав я. Детектив холодно озвався. «Неважливо, що я думаю. Побачимо. Маршом у дверях стояв сержант поліції. Так, місьє? Чому мадам Рено досі не прийшла? Я послав по неї чверть години тому». Вона саме йде сюди, месь Єй, знає її син. Добре, але запрошуйте їх по одному. Маршо віддав честі зник. Замить він знову зазирнув. Прийшла мадам. Вже розступив крок до неї і церемонно вклонився. Сюди, мадам. Він провів її в сарай, а тоді різко відступив. Ось цей чоловік, ви його знаєте? Детектив з Парижа п'явся очима в обличчя місіс Рено, намагаючись прочитати за його найменшим порухом, що вона відчуває, про що думає. Але... Жінка залишилась спокійною, надто спокійною, як на мене. Вона мала небайдуже, глянула вниз на тіло, і на її лиці не можна було прочитати ані впізнання, ані хвилювання. «Ні», – сказала вона, – «ніколи в житті його не бачила». «Ви впевнені?» «Цілковито. І не визнаєте в ньому одного з ваших кривників у трагічну ніч смерті, Мсєрино?» «Ні», – жінка повагалась, ніби їй на думку спала обличчя з бородою». Слідчий суддя вважає, що фальшивими, але все-таки ні. Тепер, здавалося, вона впевнилась у власній правоті. Я переконана, що жоден із тих двох чоловіків не схожий був на цього. Дуже дякую, мадам. Більше не забиратиму ваш час. Місіс Рено вийшла на двір із високопіднятою головою, і сонце осяяло срібні нитки в її волосці. Поріг переступив Джек Рено. Він теж не зміг впізнати тіло і говорив, та подивився дуже спокійно. Жиро мало не гарчав. «Але я так і не зрозумів, задоволений він чи ні?» – детектив покликав маршу. «Іще одна прийшла. Так, мсьє, запроси її». «Іще одна, як виявилось, то мадам добре, і вона зайшла, голосно обурюючись. Я протестую, мсьє, що за безумство, для чого мені все це потрібно?» «Мадам», – грубо перебив її Жиро. «Я розслідую не один, злочина два. і Наскільки мені відомо, ви могли бути причетною до обох?» «Та як ви смієте, – закричала мадам добре, – як ви смієте мене так ображати неподобство?» «Неподобство, – кажете?» «А це що таке?» Детектив нахилився і знову взяв волосину, а тоді тицнув під носа мадам. «Дозвольте, я роздивлюся, чи з вашого її голови ця волосина упала?» Жінка скрикнула і відскочила, губи її побіліли. «Хтось підкинув її, клянуся я нічого не знаю про це вбивство, про жодне вбивство, і той, хто мене обмовляє, бреше!» «Що мені робити?» «Заспокойтесь, мадам», – холодно проказав Жеро. «Вас поки що ніхто не звинувачує, але тепер відповідайте мені без зайвих викрутасів». «Запитуйте про все, що вас цікавить, мсьє. Подивіться на мертвого. Ви колись його бачили?» Жінка підійшла ближче. Обличчя її вже трохи порожевіло, і вона з деяким інтересом подивилась на тіло, але потім похитала головою «не знаю його». Відповідь прозвучала так природно, що сумніватись її правдивості не довелось. Детектив кивнув, даючи знак, що мадам добре може йти. – Відпускаєте її? – спитав я. – Це ж неправильно. Я певен, що та чорна волосина з її голови. – Я не потребую нічиїх підказок, – сухо відказав Жеро. – За нею наглядають. Не хочу поки що її арештовувати. Він зітхнув і подивився на тіло. – Це іспанець, як гадаєте? – раптом запитав детектив. Я придивився до обличчя покійника. Ні, сказав нарешті. Я майже певен, що це типовий француз. Жиро розчаровано хмикнув. Я теж так думаю. Він іще трохи постояв над тілом, а тоді махнув рукою, щоб я відходив геть, гепнувся на коліна і знову почав досліджувати підлогу. Дивовижний чоловік від його очей ніщо не могло сховатись. Дюйм за дюймом. Він оглядав долівку, перевертав у відра, роздивлявся старі сапи. Потім помітив лахміття біля дверей, але це виявилось тільки старі сорочки і штани, тому Жиро пошбурив їх геть. Далі його зацікавили рукавиці, але врешті решт над ними він похитав головою та відклав. Тоді повернувся до відер і садових горщиків, методично, один за одним їх перевертаючи. Зрештою, чоловік звівся на ноги і задумався. «Здається, детектив дуже спантеличився і геть забув про мене. Хоча я й досі тихо стояв у сараї». Але мить на дворі почулось топотіння, і у двері увірвався наш старий друг, слідчий суддя, а за ним секретар і комісар Мсьє Бекс. Останнім зайшов лікар. Неймовірно, Мсьє Жировий, гукнув Мсьє Оте. Ще один злочин. Невже ми досі не дійшли до розгадки в цій справі? Тут якась глибока таємниця, але хто став жертвою цього разу? Цього нам ніхто не може сказати, Мсьє, його не впізнали. А де тіло, запитав лікар. Жировий дійшов на півкроку. Там, у кутку, його, як бачите, закололи в серце, кинджалом, якого вкрали вчора вранці. Думаю, убивство сталося одразу після крадіжки. Але точніше визначити вже маєте ви. Можете спокійно виймати кинжал, на ньому немає відбитків пальців. Лікар став на коліна перед покійником, а детектив повернувся до слідчого судді. Невеличка проблема, правда? Але я її вирішу. То ви кажете, його ніхто не може впізнати про бурмутів мсьєоте? «Можливо, це один з убивць? Вони могли посваритись?» Жиро похитав головою. «Цей чоловік – француз, я певен, і значить...» Аж тут у розмову втрутився лікар, який спантелично дивився на тіло. «Ви кажете, його вбили вчора вранці?» «Я пов'язую це з викраденням кинджала, пояснив детектив. «Звичайно, убивство могло статися і пізніше, в день». «Пізніше? Дурниці! Цей чоловік мертвий щонайменше 48 годин, а то й довше ми всі вражено перезирнулись. Розділ 15. Світлина. Слова лікаря, мов, громом пробили нас усіх. Перед нами лежав чоловік, вбитий кенджалом, якого ми знали, вкрали тільки 24 години тому, а доктор Дюран стверджував, що з моменту вбивства... Минуло не менше, ніж 48 годин. Усе це було дуже дивно. Ми ще сповна не оговтались після лікаревої заяви, як мені принесли телеграму. Її з готелю надіслали на віллу. Я розірвав конверт. Послання виявилося від Пуаро. Він повідомляв, що приїде в мерлін потягом о 12.28. Я подивився на годинника. Часу було якраз досить, щоб спокійно дійти до станції і зустріти там мого друга, я відчував. Треба не розповісти йому про всі деталі нового повороту нашої справи. Очевидно, подумав я, Пуаро легко знайшов те, що шукав у Парижі, бо повернувся швидко. Мені було цікаво, як він відреагує на новини, які я йому повідаю. Потяг запізнювався, і я безцільно тинявся сюди-туди платформою, коли раптом мені спало на думку, а чи не спитати мені, хто у фатальну ніч виїхав потягом з Мерлінвіля? Я підійшов до начальника станції – інтелігентного чоловіка і легко завів з ним розмову про тодішні події. Він гаряче звинуватив поліцію в тому, що убивці так легко уникають справедливої кари. Я натякнув, що вони могли виїхати з міста опівнічним потягом, але начальник станції відкинув таку можливість. Він би точно помітив двох іноземців. На той потяг сідало не більше 20 людей, тож іноземці не загубилися б натовпі. Не знаю, звідки в моїй голові взялась така ідея, можливо, я пригадав тривожні слова мадемуазель Добрей, але раптом і з мого язика зірвалося. Амсь Єрино молодший, він часом не сідав на той потяг. Та німсь є, приїхати і за півгодини поїхати – це ж геть невесело, весело, правда? Я витріщився на начальника станції – розуміючи значення його слів аж тут до мене дійшло. «Ви хочете сказати?» – моє серце забилось сильніше. «Що місьє Джек Рено тієї ночі приїхав у Мерлінвіль?» «Саме так, місьє останнім потягом, що прибуває з протилежного боку 23.40?» У мене запаморочилось в голові. «Так от чому Марта тривожилася? Джек Рено був у Мерлінвілі в ніч трагедії, але чому він нікому про це не сказав?» «Чому збрехав усім, що був у Шербурі?» «Пригадуючи хлоп'ячу щирість цього юнака, я не міг повірити, що він пов'язаний з убивством. Тоді чому ж він промовчав про таку важливу обставину?» «Одне, я знав, напевно, Марті було все відомо». «Ось джерело її тривоги. Ось чому вона бігла за Пуаро, щоб спитати, кого підозрюють». Під'їхав потяг і перервав мої роздуми. «Наступної хвилини я вже вітав Пуаро. Мій маленький друг аж світився». Він підстрибував від радості і, забувши про мою англійську стриманість, обняв мене просто на платформі. Моншер, амі, я знайшов те, що шукав, і знайшов дивовижне. Справді, радий це чути. До речі, а ви знаєте тутешні останні новини? Звідки мені їх знати? Розслідування, мабуть, рухається. Бравий жиро вже когось арештував, а може і не одного. О, та я його за любки пошию в дурні. Але куди ви мене ведете, друже? Хіба не повертаємось в мив готель? Мені необхідно привезти до лату свої вуса. Від спекви у потязі вони зовсім обвисли, та й костюм запилився, напевно, і краватку треба перев'язати. Я вирішив урвати його ремствування. Дорогий мій пуаро, забудьте про всі ці дрібниці, нам негайно треба вертатись на віллу. Сталося ще одне убивство. Зі мною не раз бувало. Я розповідав важливі, як думав новини другові, а його реакція неймовірно мене розчаровувала. Він ті новини або вже знав, або вважав несуттєвими для справи. Його здогади найчастіше потім підтверджувалися, але цього разу мої слова справили на поро колосальне враження. Я ще не бачив його таким приголомшеним. Щелепа в нього відвисла, піднесений настрій митчу вивітрився, бельгієць зупинився і витищився на мене. «Що ви сказали? Ще одне убивство?» «О, тоді я все зрозумів неправильно, я помилився. Жиро може потішитись наді мною, скільки захоче, має на те все підстави». «Ви такого не очікували? Я? Ніколи в житті. Це руйнує мою теорію, руйнує все. О, ні». Він став посеред платформи і вдарив себе в груди. «Не може бути, щоб я помилився. Факти, якщо їх методично розглянути і розташувати у правильному порядку, вказують лише на одне пояснення. Я повинен мати рацію. Я таки маю рацію». Але тоді Пуаро не дав мені більш нічого сказати. Зачекайте, друже, я повинен мати рацію, тому це нове вбивство не могло статись. Хіба що? Хіба що? Зачекайте, благаю, мовчіть. Він хвилину чи дві постояв, не кажучи ні слова, а тоді спокійно закрокував вперед. Зазвучав його спокійний, впевнений голос. Жертва – чоловік середнього віку. Його тіло знайшли в замкнутому сараї неподалік від місця вбивства – він був мертвий щонайменше сорок вісім годин. Найімовірніше, його закололи, як закололи місьє Рено, але не обов'язково у спину. Тепер настала моя черга дивуватися. І я таки здивувався, ба ні, я був вражений. Ніколи ще на моїй пам'яті друг не вигадував подій так точно. Але вже за мить моє серце закрався сумнів. «Пуаро», – вигукнув я, – «та ви мене розігруєте, ви вже знаєте всі новини?» Він звів на мене чесні очі, в яких світилась сама невинність. «Невже ви вважаєте, що я вас обманув би?» «Запевняю, я нічо нгісінько не знав. Хіба ви не помітили, яке враження на мене справила наша новина?» «Але як на Бога ви про все дізнались?» «О, то я не помилився. Бачите, я таки маю рацію. Маленькі сірі клітинки, друже, маленькі сірі клітинки. Вони все мені розповіли. Друга смерть мала статись так і тільки так». «А тепер розкажіть мені всі деталі. Якщо ось тут ми повернемо ліворуч, то через поле для гольфу зможемо дійти до вілли на простець». «Поки ми йшли дорогою, на яку вказав Пуаро, я перевів усе, що знав». Детектив слухав дуже уважно. «То ви кажете, що кинжал старчав у рані? Дуже цікаво. Ви певні, що це був той самий кинджал? «Абсолютно. Ось чому вся ця історія така дивна? Нічого дивного. У них могло бути два кинджали. Я здивовано підняв брови. Але ж імовірність дуже мала, це був би майже неможливий збіг. Гастінгс, ви, як завжди говорите, не подумавши. В деяких випадках ніхто не став би використовувати два однакові кінжали. Але тут усе навпаки. Цю конкретну зброю зробили на замовлення Джека Рено як сувенір із війни. Якщо подумати, стане зрозуміло навряд чи він мав тільки один кінжал. Для себе він теж, напевно, замовив такий самий. «Але ніхто нічого про це не казав», – заперечив я. Пуаро заговорив вчительським тоном. «Мій дорогий друже, розслідуючи справу, не можна брати до уваги тільки те, про що кажуть. У людей може не бути причин згадати про важливі речі. А ще не може бути багато причин не згадувати про важливі речі. Обирайте, який мотив вам більше до подоби». Я мовчав вражений. За кілька хвилин ми дістались до сумнозвісного сараю. Там ми застали всіх своїх знайомих, і після необхідної церемонії привітання Поаро почав оглядати місце злочину. Я вже бачив, як працює Жероа, і тепер мені було цікаво, що робитиме мій бельгійський друг. Він оглянув сарай лише побіжно. Дві речі, які його по-справжньому зацікавили, були зношена сорочка і штани, покинуті біля дверей. Паризький детектив на це тільки зверхньо посміхнувся, а Поаро, помітивши його реакцію, Поклав одяг назад, на долівку. Старе садівникове майно? запитав він. Саме так, відказав Жеро. Порох став на коліна біля тіла. Його пальці працювали швидко, але методично, дослідив тканину, з якої був пошитий одяг, і задоволено відзначив, що ярликів немає. Особливо уважно чоловік оглянув черевики, а також поламані та брудні нігті, коротко спитав у «Ви це помітили?» «Так, помітив», – незворушно відповів той. Раптом Поро розгнівався. «Доктор Дюран, слухаю вас, лікар виступив наперед. На губах піна ви бачили?» «Мушу визнати, я її не помітив». «А тепер бачите?» «Отак, дуже добре». Тоді мій друг знову звернувся до Жиро. «Ви ж помітили піну, правда?» Детектив з Парижа не відповів. Поро продовжив оглядати тіло. Кенжал дістали з рани і поклали в скляний глек, який поставили поряд. Чоловічок дуже уважно роздивлявся зброю, а потім рану, коли підвів очі, вони сяяли зеленим вогнем, який я так добре знав. Дивна рана, егеш, не кровила, на одязі немає плям. Лезу кинджала тільки трохи забарвилось в червоний. Що скажете на це, пане лікарю? Скажу, що це ненормально. Абсолютно нормально насправді. Пояснити все дуже просто. Кинджал чоловікові встромили в груди вже після того, як він помер. Серед шурхоту, здивованих голосів, які залунали в сараї, Пуаро повернувся до Жиро і додав. «Місьє Жиро, підтверді, правда ж, місьє?» Хай би, що насправді думав Жиро, він незворушно прийняв версію мого маленького друга. Спокійно і майже смиренно відказав. «Звісно, підтверджую». Усі зацікавлено і здивовано заговорили знову. «Але для чого, – вигукнув місьє Оте, – заколювати людину, яка вже мертва, варварство, нечуване варварство?» Невже хтось так ненавидів цього бідолаху? Ні, заперечив Пуоро, це було зроблено з холодним серцем, щоб справити враження. Яке враження? Враження, яке, власне, і справляла ця ситуація. Поважний прорік, бельгієць. Месье Бекс трохи подумав. То, як же насправді вбили цього чоловіка? Його не вбивали, він помер, якщо не помиляюсь від епілептичного нападу. Знову всі здивовано заговорили. Доктор Дюран став на коліна біле ля тіла і ретельно його оглянув. А потім відвівся і сказав, «Міс'є Поро, я схиляюсь до думки, що ваше припущення правильне, а мене від самого початку збив з пантелику кенджалик і стирчав у нього з грудей, тому я й не помітив інших ознак». Пуаро в одну мить перетворився на героя. Слідчий суддя розсипався в похвалах. Мій скромний друг спокійно їх прийняв, а тоді повідомив, що мусить іти, бо ні він, ні я досі не обідали, та й йому б не завадило привести себе до ладу після поїздки. Ми вже розвернулися, було до дверей, аж тут підійшов Жеро. Одне питання м'я пуаро, запитав він одночасно, улесливо і насмішкувато. Ми знайшли ось це накручене на руки її кінжала, жіночу волосину. Ого! сказав Пуаро, волосину, і чи я ж вона насмілюся спитати? Мені теж цікаво, чи я відповів паризький детектив і з поклоном пішов геть. Він дуже намагався привернути мою увагу. «Наш добрий друг Жиро», задумано, сказав Пуаро дорогою до готелю. «Цікаво, в якому неправильному напрямку він хоче мене скерувати?» «Жіноча волосина». М -м. «Ми добре пообідали, але я бачив, що чоловічок думками був десь далеко». Тож, коли ми піднялися у вітальню, я попросив його розповісти мені про свою таємничу поїздку Париж. Охоче розкажу, друже, я їздив туди, щоб знайти ось це. Він витяг з кишені, складену у вирізку з газети. Це була репродукція світлини, на якій було зображено жінку. Він подав її мені, а я, кинувши погляд на знімок, аж скрикнув від здивування. Пізнаєте, я друже, всміхнувся і я кивнув. Світлина була стара, і волосся жінки було зачесане по іншому, але не упізнати її було неможливо. Мадам Добрей вигукнув я. Детектив погидав головою. Не зовсім, друже. Тоді вона називала себе по-іншому. Це світлина сумнозвісної мадам Берольді. Мадам Берольді у моїй голові блискавкою майнув спогад, тоді відбувся суд за звинуваченням у вбивстві, який сколихнув весь світ. Справа Берольді. Розділ 16. Справа Берольді Якихось 20 років тому у Парижі приїхав месьє Арнольд Берольді, уродженець Ліона. З собою у столицю він привіз красуню, дружину і донечку, тоді ще зовсім мала. Месьє Берольді був молодшим партнером фірми, яка торгувала вином. Це був круленький чоловік середнього віку, який любив життя, свою молоду дружину і нічим не вирізнявся серед інших чоловіків-середняків. Фірма, де працював місьє Берольді, була маленька, і хоча справи йшли дуже добре, великих прибутків молодший партнер не отримував. Подружжя Берольді винайняло маленьку квартирку і для початку зажило досить скромно. Та якщо місьє Берольді був нічим примітний, то його дружина виявилась натурою показною і романтичною. Молода красуня Мадам Берольді мала природній шарм і приємні манери, тож у тому кварталі, де осилилась подружжя, скоро її вже всі знали. Тим паче, що одразу повзли чутки з її походження пов'язана якась таємниця. Одні казали, що вона позашлюбна дочка якогось російського князя, інші, що австрійського герцога. І не позашлюбна, а народжена від Мезальянсу двох закоханих. Але всі сходились на тому, що Жанна Берольді має у минулому якусь таємницю таємну. Коли жінку про це запитували, вона не заперечувала. Навпаки, додавала зрозуміти, що хоча її вуста зв'язані і фактів вона називати не може, всі чутки мають певні підстави. Близьким друзям вона розкривалась охочіше, говорила про політичні інтриги, секретні документи, приховані на безпеки, що на неї чигали. Згадувала про таємно продані королівські коштовності, які вона мусила передавати з одних рук в інші. Із подружжям Берольді часто спілкувався молодий адвокат Жорж Коно. Скоро стало очевидно, що чарівна Жанна полонила його серцем. Мадам Берольді відкрито з ним фліртувала, але ніколи не забувала, безсловлювати відданість своєму чоловікові. Втім, уважні очі й гострі вуха стверджували, що молодий Конно став її коханцем, і що він у неї був не один. Коли Берольді прожили в Парижі три місяці, поряд із ним з'явився ще один персонаж – містер Грем Треп із Сполучених Штатів, чоловік надзвичайно багатий. Познайомившись з чарівною таємничою мадам Берольді, він негайно став жертвою її чарів. Американець відкрито захоплювався жінкою. Хоч ніколи не дозволяв собі виходити за рамки пристойності. Приблизно в цей самий час мадам Берольді почала відвертіше говорити з близькими друзями про свого чоловіка. Вона сильно на нього тривожилась. Здається, він встрях у якісь політичні інтриги, узяв на зберігання важливі папери, які містили секрет. Що стосувався однієї європейської країни. Папери віддали йому, щоб заховати від недоброзичливих переслідувачів, але Матам Берольді тривожилась, пізнавши в них деяких членів Паризького революційного товариства. 28 листопада сталася трагедія. Жінка, яка щодня приходила пробирати квартиру подружжя Берольді, на свій подив виявила, що вхідні двері розчахнуті – Всередині чулися слабкі стогни, тож вона поспішила у спальню і побачила там страшну картину. Мадам Берольді лежала на підлозі, зв'язана по руках і ногах і стогнала, намагаючись викинути з рота кляп. На ліжку в калюжі крові лежав місьє Берольді, а в його серці стирчав ніж. Історія мадам була проста і страшна. Серед ночі її розбудили двоє чоловіків у масках. Зв'язали і закрили рот кляпом, а від місьє Берольді вимагали видати їм секрет. Але торгівець вином на відріз відмовився видавати його, і сердиті чоловіки закололи його ножем у серце. Ключем, якого витягли з кишені покійника, вони відімкнули сейф і забрали звідти купу паперів. Обидло зновмисники мали пишні бороди і маски на обличчях, але мадам Берольді стверджувала, що це були росіяни. Подія стала справжньою сенсацією. У газетах з'явились заголовки, звірство нігілістів, революціонери у Парижі, російська загадка. Ми навчасно бородатих чоловіків знайти не могли, а потім, коли інтерес до цієї справи почав спадати, усіх сколихнула новина. Мадам Берольді арештували за звинуваченням убивстві власного чоловіка. Суд надзвичайно зацікавив публіку. Молодість і краса обвинувачувано. Її таємниче походження сприяли тому, що справа перетворилась на загадкову. Спостерігачі розділились на два табори. Хтось засуджував мадам, хтось виправдовував. Утім, на її прихильників чекало розчарування. Усі чутки про її благородне походження, блакитну кров і таємниче минуле виявилися просто вигадками. Було доведено – що батьки Жанни Барольді були добропорядними торговцями-фруктами, жили на околиці Ліона і виявилися звичайнісінькими людьми. Російський князь, двірські інтриги, політичні змови. У це все спритна красуня просто вигадала. Міфи, які укутували її персону, вона придумувала сама. До того ж було доведено, що мадам отримала чималу суму за королівські коштовності, які виявилися звичайною підробкою. Усе її життя, власне, було підборобкою. Мотивом для вбивства став містер Гірем Треп. Хоч як він викручувався, але зрештою на перехресному допиті, мусив визнати, що закохався у мадам Берольді, і якби вона не була заміжня, просив би її стати своєю дружиною. Той факт, що стосунки залишились суто платонічними, зміцнили підозри щодо обвинуваченої. Вона не змогла стати коханкою джентльмена, який проявив неабияке благородство – а тому придумала жахливий план у вбивство власного старого і невидатного чоловіка, щоб вийти заміж за багатого американця. Утім, мадам Берольді холоднокровно відкидала всі звинувачення. Вона раз по раз повторювала ту саму історію, продовжувала називати себе спадкоємицею знатних осіб і стверджувала, що і в її родину продавця фруктів просто підкинули ще малою. І хоча її твердження звучало абсурдно, багато хто в них вірив. Та обвинувачі в суді були необлаганні. Росіян у масках визнали вигадкою, а убивцями назвали мадам Берольді та її коханця Жоржа Конно. Останнього збиралися арештувати, але він передбачливо зник. Було доведено, що мотузки на руках мадам були зав'язані так слабко, що та могла легко звільнитись. Коли судовий процес уже добігав кінця... Прокурор отримав листа від Жоржа Конне, який, не виказуючи власного місця перебування, повністю зізнався у вчиненому злочині. Він справді погодився на план мадам Берольді, бо повірив, що чоловік до неї погано ставиться, до того ж його засліпило кохання до жінки. Як він думав, взаємне, і молодий адвокат скоїв злочин, щоб звільнити її від пут невдалого шлюбу. Тепер же він уперше почув про Герема Трепа і зрозумів, що кохання його просто використала. Злочин вона скоїла не для нього, а щоб одружитися з багатим американцем. Руками конно вона втілила свій підступний задум і тепер, сповнений ревнощів, він видав свою колишню пасію, стверджуючи, що діяв під впливом її спонук. А тоді мадам Берольді довела те... Що всі вже знали власну надзвичайну силу та витримку, не вагаючись, вона заявила, що всі попередні виправдання були вигадані, що росіяни в масках її хитромудра фантазія. Справжнім убивцею був Жорж Коно, засліплений пристрастю, він скоює убивство і поклявся, якщо вона не мовчатиме, то він жахливо помститься. Жінка злякалась погрози і вигадала історію, бо вважала, що коли розкаже правду, її звинуватять у вбивстві. Тепер же вона уперто стверджувала, що ніяк не причетна до злочину, і що конно хотів звалити все на неї, коли написав прокуророві листа. Вона клялась, що зовсім не планувала вбивства, що ніколи не забуде, як прокинулась серед ночі і побачила над собою колишнього коханця з закривавленим ножем. Ясно, як божий день, що це була на ходу придумана вигадка. Але жінка, чиїм історіям про королівське походження всі так охоче вірили, вміла переконувати. Її звернення до суддю можна вважати шедевром ораторського мистецтва. Зі сльозами на ясних очах вона говорила про доньку, про свою жіночу гідність, про бажання зберегти репутацію, незаплямованою заради майбутньої своєї дитини там визнала, що Жорж Коно був її коханцем, і перед Богом вона готова визнати цей гріх, але більше на її совісті нічого немає. Вона розуміє, що даремно не викрила злочинця перед судом, але надламаним голосом зізналась, що так вчинила б кожна жінка, вона бо, бо його кохала. Невже у неї піднялась рука послати Жоржа просто на гільйотину? О, вона мала багато провини, але не ту, в якій її звинуватили тут, у суді». Диво-дивне, але красномовність і сила особистості перемогли. Її промова справила на всіх неймовірне враження, і жінку виправдали. А от на слід Жоржа Кону поліція напасти так і не змогла, попри всі спроби. Відтоді про мадам Берольді більше ніхто не чув. Вона забрала дитину і виїхала з Парижа, щоб розпочати нове життя. Розділ 17. Ми розслідуємо далі. Щойно я переповів справу Берольді в усіх подробицях – Звичайно, не всі деталі справи, що я їх тут описав, пригадались мені одразу, проте головні моменти я згадав без особливих труднощів. Свого часу ця справа викликала значний інтерес навіть в англійських газетах, про неї чимало писали, тож найважливіше легко зринуло в моїй пам'яті. На якусь мить мені, захопленому, здалося, що ця справа здатна прояснити нашу нинішню ситуацію. Визнаю, я надто імпульсивний. І Пуаро недаремно підсміюється з моїх звичок робити поспішні висновки, але цього разу я мав виправдання. Стара історія, що її знайшов Пуаро, так гарно підтверджувала його здогади. Пуаро сказав, я вітаю вас, тепер я вас розумію. О, в такому разі я вітаю вас, друже, бо зазвичай із розумінням у вас туговато. Чи не так? Я трохи образився. годі вже напускати туману. Пуарови так довго говорили з усіма незрозумілими натяками і звертали увагу на несуттєві деталі, що ніхто не зміг зрозуміти, до чого вихилити. Мій друг, неквапно запалив свою маленьку цигарку, пустив струмінь диму, а тоді глянув на мене. «Тепер, коли вам усе ясно, Монамі, поясніть мені, що саме ви зрозуміли». «Ну, що це, мадам Добрей? Берольді вбила містера Рено. Справи дуже схожі, тож можна про це упевнено стверджувати». «То ви вважаєте, що мадам Берольді даремно виправдали, що насправді вона винна в убивстві власного чоловіка?» Я витріщився на Пуаро. «Звісно, а хіба ви так не вважаєте?» Детектив пройшовся по кімнаті». Механічно поправив стільця, а тоді задумливо мовив. «Так, вважаю, але я не спішив би казати, звісно, друже, технічно мадам Берольді невинна. Можливо, в тому злочині й невинна, а в цьому – так. Пуаро знову сів і подивився на мене дуже замислено. Отже, ви вважаєте, Гастінгсе, що мадам Добрей убила місьє Рено? Так. Чому? Він запитав мене так несподівано і різко, що я аж спантеличено відсунувся на стільці». Чому промимрив я? Чому, тому що і замовк? Паро кивнув. От бачите, ви одразу уперлись в стіну непевності. Для чого, мадам добре, я називатиму її так у стосунку до нашої нинішньої справи, вбивати місьєрино ми не можемо знайти ані найменшого мотиву. Вона не отримує вигоди від його смерті, не виграє від неї ані як коханка, ані як шантажистка, а без мотиву вбивцем ми не стають. У першій справі все було інакше. Там на жінку чекав приз, багатий коханець, готовий зайняти місце її чоловіка. Гроші – не єдиний мотив для вбивства, заперечив я. Це правда, спокійно погодився мій друг. Є ще два, і один із них – злочин через пристрасть. А третій дуже рідкісний мотив – вбивство заради ідеї. Тоді убивця має страждати на якийсь розумовий розлад. Це про різних маньяків і релігійних фанатиків. Думаю, тут цей мотив можна відкинути». «А що, як убивство через пристрасть?» «Невже і ви його відкидаєте?» «Якщо мадам Добрей була коханкою Рено і помітила, що його пристрасть охолоджується, або якщо вона мала інший привід для ремнощів, хіба не могла вона заколоти його у нападі ремнощів?» Поропа похитав головою. «Якщо?» «Зверніть увагу, я кажу, якщо мадам Добрей була коханкою Рено, а він просто не мав часу від неї стомитись». І взагалі, думаю, ви неправильно зрозуміли її характер. Це жінка, яка може симулювати глибокий емоційний стрес, видатна акторка, але якщо придивитись ближче, життя спростовує враження про неї, як про істеричку. Ця жінка завжди холоднокровно прораховувала власні мотиви та вчинки. Не заради молодого коханця вона пішла на вбивство чоловіка. Її цілью був багатий американець, у якого сама навряд чи була закохана. Якщо вона іскоювала злочин, то тільки такий, щоб отримати конкретну вигоду. А тут вигоди не було. До того ж, що ви скажете про викопану могилу? Це чоловіча робота. Вона могла бути співучасницею. Мені не хотілося відступати. І на це я заперечу, друже. Ви говорили про подібність двох справ. Чому вона полягає? Я вражено подивився на поро. Але ж ви самі вказали на схожість. Історія з чоловіками у масках, секрет, документи... Бальхієць ледь помітно всміхнувся. «Не гнівайтесь, благаю. Я не зрікаюся власних слів. Ці дві справи поза сумнівом пов'язані тим, що мають схожі історії, але подумайте, як цікаво. Цього разу про чоловіків у масках розказує не «Мадам Добрей». Якби так було, все виявилося б шити білими нитками, а «Мадам Рено». Невже вони стали спільницями?» «Я в це не можу повірити», – відказав я. «Якщо місіс Рено заодно з мадам Добрей, то ця перша, найвидатніша акторка всіх часів». «Ох, ох, ох», – нетерпляче перебив мене поро. «Знову ви керуєтесь почуттями, а не логікою. Якщо злочинці, треба бути акторкою, можете думати, що вона нею і є, але хіба не можна без цього обійтись? Я не вважаю, що мадам Рено була спільницею мадам Добрей із кількох причин. Деякі я вже вам назвав». Наші очевидні. А якщо ми відкинемо можливість спілки, то наблизимось до справи дуже несподіваної та цікавої. Пуаро вигукнув я. Що ще вам відомо? Монамі, подумайте логічно. У вас же є всі факти. Пробудіть усі свої сирі клітинки. Думайте не як Жиро, а як Пуаро. Невже у вас є теорія, в якій ви впевнені? Друже, я довго блукав у темряві як ідіот. Але тепер я все ясно бачу. І все знаєте? І я довідався те, про що мене в листі просив дізнатися Мсьєрино. І вам відомий, хто вбивця? Одного я знаю. Як це? Ми з вами говоримо зараз про трохи різні речі. Є не один злочина, два. Першу таємницю я вже розв'язав, а другу мушу визнати не до кінця. Але, Пуаро, хіба ви не казали, що той чоловік, якого знайшли в сараї, помер природньою смертю? Так-так, нетерпляче вигукнув мій друг. Ви знову нічого не розумієте. Злочин може бути без убивці, але у двох злочинах має бути два тіла. Це твердження було таким туманним, що я аж продивився до чоловічка з тривогою. Утім, він мав цілковато нормальний вигляд. Раптом Пуаро зірвався на ноги і підбіг до вікна. «А ось і він. Хто?» – запитав я. «Мсьє Джек Рено. Я послав записку на віллу, просив його зайти. Тут я дещо пригадав». І запитав детектива, чи знає він, що Джек Рено був у Мерлінвілі у ніч убивства. Хотів підловити свого маленького друга, але він, як завжди, виявився на висоті. Теж питав про молодика операційники в станції. І ми не одні про нього знаємо, Гастінгсе. Наш чудовий Жиро, напевно, теж уже про це розпитав. «Ви ж не думаєте?» – почав було, я зупинився. «Ні, це не було надто жахливо». Пораз запитально глянув на мене, але я більше нічого не сказав. Мені щойно спало на думку, що в цій справі, прямо чи не прямо, фігурувало семеро жінок. Місіс Рено, мадам Добрейта та її донька, таємнича незнайомка і троє служниць, а от чоловіків, крім старого Ог'юста, якого брати до уваги не доводиться, не було, крім одного – Джека Рено. А могилу мав викопати чоловік. Розвинути думку мені забракло часу, бо Рено молодший зайшов до нас у номер». Мій друг по-діловому привітався з юнаком. Прошу є, сідайте. Перепрошую, що вас потривожив, але ви, мабуть, помітили, що на вільні мені зараз спрацювати дуже важко. Міс'я Жеро, я часто не сходимось в поглядах, та й ставиться він до мене не надто чим, ну тож я не хотів би, щоб мої здогади перетворились на його здобутки. Розумію, місь'я Пуаро, запевний відвідувач, той Жеро неприємний, грубіян, і я буду радий, якщо хтось розкриє справу швидше за нього». «Тоді, можливо, ви мені трохи допоможете?» «Звичайно. Я хочу попросити вас піти на станцію, сісти на потяг і проїхати одну зупинку до Абалака. Запитайте там у працівників, чи двоє іноземців не залишали валізу в камері схову в ніч у вбивства. Абалак – маленька станція, там іноземців точно запам'ятали б. Зможете виконати таке прохання?» «Звичайно, зможу», – юнак трохи здивувався, але прохання був готовий виконати. «Розумієте, нам з другом по необхідно поїхати у справах в інше місто», – пояснив Пуаро. «За 15 хвилин привує потяг, і я просив би вас не повертатись на віллу, бо не хочу, щоб Жиро знав про ваше доручення». «Гаразд, піду просто на станцію». Джек Рено підвівся, але детектив зупинив його. «Зачекайте хвилю, місьє Рено, мене тривожить одне маленьке питання». Чому сьогодні вранці ви не сказали міського те, що були у Мерлінвілі в ніч убивства? Той густо почервонів, ледве опанував себе. Ви помиляєтесь, я був у Шербурі, про що й повідомив слідчому судді. Пуаро, примружившись, як зеленовок, який дивився на співрозмовника. Тоді це єдина моя помилка. Бо мені про вас сказали працівники станції, вони стверджують, що тієї ночі ви прибули потягом о 23.40. Жакерено мить повагався, а потім, здається, вирішив. «Навіть якщо так. Що з того? Ви ж, сподіваюся, не збираєтесь звинувачувати мене у вбивстві батька?» Він говорив дуже зверхню, голову закинувши назад. «Прошу вас пояснити, що привело вас сюди?» «Все дуже просто. Я приїхав провідати свою наречену матемазель Добрея, адже я збирався в довгу подорож, не знаючи, коли повернусь. Мені хотілося побачити з нею до того, як я вирушу, щоб запевнити її у власній відданості». «І ви зустрілись?» – Пуароне зводив з юника очей. Зависло мовчання. За хвилину Рено відповів «так». А що було потім. Я побачив, що пропустив останній потяг і пішов у Сент-Бове, де найняв автомобіль, який відвіз мене у Шербур. «Сент-Бове? Та ж це місто за 15 кілометрів звідси І ти довго, Єреном. Мені... мені хотілося пройтись». Пуарок і внув, приймаючи пояснення, Джек Рено взяв капелюха і ціпок вийшов геть. Через хвилину детектив скочив на ноги. Швидко, гастінгси, підемо за ним. Тримаючись на безпечній віддалі, ми пройшли за Рено вулицями Мерлінвіля. Та коли юнак повернув до станції, мій друг змінив план. «Все добре, він проковтнув наживку, поїдев, аббалак, і питатиме там про вигадану валізу, залишену вигаданими іноземцями». Так, Монамі, цю симпатичну історію я сам придумав. «Ви хотіли прибрати його з дороги?» – вигукнув я. «Який проникливий здогад?» – «Гастінгс», – похвалив мене Поро. «А тепер ходімо на віллу Лужа і проведемо власне невеличке розслідування». Розділ 18. Жиро дії. «До речі, Пуаро сказав я, поки ми йшли гарячою від сонця білою дорогою». Маю вам дечим дорікнути. Розумію, що ви мали найкращі наміри, але чому пішли в готель маяк, не сказавши про це мені? Друг кинув на мене уважний погляд. А як ви дізналися, що я там побував? Я відчув, як щоки в мене спалахнули. Проходив повз і зазирнув туди, якомога спокійніше мовив я. На мій подиві полегшення. бо не став кипкувати, з мене тільки похмуро похитав головою. Перепрошую, якщо я образив, я... Пізніше ви зрозумієте, чому я так вчинив? Повірте, я всі сили спрямовую на розслідування цієї справи. Та все гаразд, мене це пояснення цілком задовільнило. Я знаю, що ви вже завжди дбаєте про мене, але я й сам можу подбати про себе. Чоловічок хотів щось сказати, але передумав. Прийшовши на віллу, він одразу пішов до сараю, де знайшли друге тіло, але всередину заходити не став, а попрямував до лавочки, на якій недавно сидів. Сумуючи, я, поміркувавши над нею хвилину чи дві, детектив виміряв кількість кроків від неї до живоплоту, що розділяв віллу Женев'єва і віллу Маргарита. Потім, киваючи, повернувся, тоді знову підійшов до живоплоту і руками розгорнув кущі. «Якщо нам пощастить, – сказав він мені через плече, – мадмазель Марта буде зараз у садку, хочу з нею поговорити, але так, щоб не йти на віллу Маргарита з офіційним візитом». О, та он же вона, мадмазель, мадмазель, Приділіть нам, будь ласочка, секунду. Я підійшов до свого друга одночасно з Мартою, добре, яка здивовано наблизилась до кущів. Чи можемо ми перекинути з вами кількома словами, мадмазель? Звісно, мсье Пуаро. Дівчина була явно налякана і стривожена, хоча й погодилась на розмову. Мадемуазель, пам'ятаєте, як ви бігли за мною того вечора, коли ми приходили до вас із слідчим суддею? Ви питали, кого підозрюють. І ви відповіли мені, що двох чилійців. Важко дихаючи, сказала Марта і притисла руки до грудей. А ви не хочете запитати мене те саме ще раз, мадемуазель? Про що ви? Про те, що якби ви знову запитали, кого підозрюють, я дав би вам іншу відповідь, бо є новий підозрюваний, і він не чилієць. І хто ж майже безгучно мовила дівчина? Месье Джек Рено. Що? – розпачливо крикнула вона. Джек? Не може бути, хто посмів? Жеро. Жеро, дівача, обличчя палало. Я боюся того чоловіка. Він жорстокий. Він, він. Марта замовкла, а тоді на її лідці з'явився дуже рішучий вираз. У ту миті я зрозумів, що вона готова боротись. Поро також уважно дивився на дівчину. «Ви ж знаєте, що Джек був тут у ніч убивства?» – запитав мій друг. «Так, він мені казав машинально, відгукнулась Марта. Даремно він приховав це від слідства, – далі детектив. Так, так, – нетерпляче сказала дівчина, – але часу шкодувати немає. Треба знайти когось, хто може його врятувати. Звичайно, Джек нікого не вбивав, але для таких, як жиро, це нічого не значить. Той Нишпорка тільки й шукає, як би зажити Слави і когось арештувати, і арештує він, звичайно, Джека». «Проти місьєри, ну, освідчать факти. ж це розумієте?» – мовив поро. Марта, впевнено, подивилась йому просто в очі. «Я ж не дитина, місьєри, я вмію мужньо дивитись фактам в обличчя. Він невинний, і ми маємо його врятувати». Марта говорила гаряче і розпачливо, а потім замовкла важко дихаючи. «Мадмазель», – сказав мій друг, уважно спостерігаючи за дівчиною, – «є щось таке, що ви приховуєте, але чим хотіли б з нами поділитись?» Вона приголомшено кивнула. «Є дещо, але я навіть не знаю, чи ви мені повірите, бо може здатись, що це абсурд. Не бійтесь, скажіть нам, мадмозель. Тоді слухайте, месь'є Жиро послав по мене, щоб я допомогла опізнати тіло того чоловіка». Марта Добрей кивнула на сарай. Я тоді його не опізнала, але потім трохи подумала... І це все так дивно, але я майже певна, розкажу вам. Вранці того дня, коли вбили місьєрено, я гуляла тут, у саду, і раптом почула чоловічі голоси, вони сварились. Я розсунула руками кущі і визирнула. Один з чоловіків був мсьє Рено, а другий якийсь волоцюга, замазурений і страшний у старому одязі. Він щось кричав і погрожував. Мені здалось, що він вимагав грошей, але точно я так і не дізналась, бо. «Маман покликала мене додому. От і все, але я впевнена, що той волоцюга й мертвий чоловік в сараї – та сама людина». Пуаро аж скрикнув від здивування. «Але чому ж ви раніше про це не розповіли, мадмозель? Тому що його обличчя спершу здавалось мені майже незнайомим. Він був по-іншому одягнений і явно належав до вищого прошарку суспільства. Скажіть мені, місія Пуаро, може бути таке, що той волоцюга вбив місія Рено і забрав у нього одяг і гроші?» «Цікава думка, мадмазель», – задумано промовив детектив. «Багато що залишається незрозумілим, але думка дуже цікава, я її обміркую». Раптом хтось покликав Марту. «Маман», – прошепотіла дівчина, – «мушу бігти». І вона майнула до будинку. «Ходімо», – сказав Пуаро і взяв мене під руку. Ми рушили до вілли. «Що ви про це думаєте? Мене розбирала цікавість. Історія справжня, чи дівчина просто хотіла відвернути підозри від свого коханого?» «Цікава історія», – відказав мій друг, – «і я думаю, що вона абсолютно правдива. На того ж, мадемуазель мемоволі розповіла нам іншу правду про те, що юний Рено збрехав. Ви помітили, як він завагався, коли я спитав його, чи зустрічався він з Мартою у ніч злочину? Перш ніж відповісти так. Рено ще подумав, я підозрював, що він бреше, тому мені так важливо було поговорити з мадмозель до того, як він домовився б із нею про спільну версію подій». Три маленькі слова дали мені ту інформацію, якої я потребував. Коли я спитав, чи знає Марта про те, що Джек Рено був тут у ніч убивства, вона відповіла він мені казав. Тепер питання, Гастінгсе, що робив тут тієї ночі Джек Рено, якщо не бачився з Мартою. З ким він тоді зустрічався? Пуаро, вражено вигукнув я. Ви ж не думаєте, що цей юнак міг убити власного батька? Мона мій, відповів детектив. Ваша сентиментальність дивує мене до краю. На своєму віку я бачив матерів, які вбивали власних дітей, щоб отримати страховку. Після цього я можу думати, що завгодно. А мотив? Гроші, звісно. Пам'ятаєте, Джек Рено казав, що отримає половину батькових грошей після його смерті. Ну, а Волоцюга, до чого тут він? Пуаросте, ну, плечима. Жеро сказав би, що це спільник, який допоміг молодому Рено скоїти злочин... А відтак його прибрали з дороги. Ви забули про волосину, обмотану навколо руків, як інжала. Жіночу волосину. А, широко всміхаючись, сказав Пуаро. Це вишенька на тортику версії Жиро. Він вважає, що це взагалі не жіноча волосина. Нинішня молодь зачісує волосся назад і змащує спеціальною помадою, щоб воно лежало рівно. Тож волосини справді виходять дуже довгі. Ви поділяєте думку Жиро? Ні, хитро посміюхаючись, заперечу пору, бо я знаю, що то справді жіноча волосина, і навіть знаю, чи я. Мадам Добрей, припустив я. Можливо, таємниче, прорік мій друг. Але я не піддався на провокацію і не розсердився. Що ми робитимемо тепер? запитав я, коли ми зайшли у предпокій вілли Женевєва. Я хочу обшукати речі місія Джека Рено, тому прибрав його з дороги на кілька годин. Але журо, мабуть, уже. «Проводив обшук?» – запитав я сумнів у голосі. «Звичайно, відтрудиться над цією справою як бобер над загатою, і то аж надто зав'ято. Але Жеро не шукає тих речей, які шукаю я. Та навіть якби вони самі впали йому в руки, він не зрозумів би їхньої важливості. Починаємо». У АРО почав одна за одною відчиняти шухляди та шафи і акуратно і методично переглядати їхній міст. Після цього клав усе точно на місця, робота була нудна і нецікава. Мій друг коперсався в сорочках, піжамах, шкарпетках. Раптом я почув за вікном тихе гарчання, у ушибку і перелякався мало не до смерті. «Пуаро! – закричав я. До будинку під'їхав автомобіль, у ньому сидить Жиро, Джекрино і двоє жандармів. Старший офіцер прохрипів детектив. Цей недоумок Жиро невже він не міг трохи зачекати. Я не встигну правильно поскладати речі в цій шухляді. Швидше!» Він безцеремонно вивалив на підлогу речі, які лежали в шухляді. Переважно краватки і носовички. Раптом з криком радості поаро витяг з купи маленьких прямокутничок картону. Мабуть, світлину. Запхав її в кишеню, поклав усе назад у шухляду, схопив мене за руку і від виболік з кімнати. Ми помчали, сходимо вниз. У вітальні стояв Жиро, тримаючи за руку свого арештанта. «Добрий день, місьє Жиро», – привітався Поро. «Що тут у вас?» Жиро кивнув на Джека. «Хотів втекти, але я пильно за ним стежив і не дав цього зробити. Тепер його арештовано за підозрою у вбивстві батька, мсьє Пола Рено. Мій друг повернувся до юнака, який понуро прихилився до дверей, обличчя його було бліде, як смерть. «Що ви на це скажете, молодий чоловіче?» Джек Рено подивився на нього скляними очима і відповів «нічого». Розділ дев'ятнадцятий. Я змушу свої сірі клітинки працювати. Я оступів. Досі я ніяк не міг повірити в те, що Джек Рено винен, і очікував, що після запитання Пуаро він почне виправдовуватися, але тепер, дивлячись, як молодик стоїть біля дверей, понурий і білий, почувши непряме визнання вини з його власних вуст, я більше не сумнівався. А мій друг повернувся до Жиро. «Як ви мали підстави арештовувати Рено? Я повинен перед вами звітуватись?» Просто пояснити хоча б з міркувань чемності? Жиро подивився на маленького бельгійця, вагаючись. Він розривався між бажанням грубо його відштовхнути і проявити власну зверхність. «Ви, мабуть, вважаєте, що я зробив помилку», – нарешті проказав паризький детектив. «Я не здивувався б», – солодко відповів Пуаро, – «щоки Жиро стали аж бузковими». «Заходьте, зараз самі побачите. Він відчинив перед ним двері у вітальню, і ми зайшли, залишивши ширино з двома жандарнами у передпокої. А тепер місьє поарона звичайно в'їдливо промовив жиро, поклавши капелюх на стіл. «Я хотів би вам прочитати невеличку лекцію про те, як працюємо ми, сучасні детективи». «Супер», – відповів зручно всідаючись мій друг. «А я хотів би показати вам, як уміє слухати стара гвардія». Він відкинувся на спинку крісла. І заплющив очі, а тоді на мить їх розплющив і сказав, «Не бійтесь, що я засну, слухаю вас дуже уважно». «Я майже одразу зрозумів», – почав детектив з Парижа, «що всі ці казочки місі Серено про Чилі просто замилювали очі. Двоє чоловіків таки долучились до вбивства, але це не були таємничі іноземці, аж ніяк. Охоче вам вірю, дорогий Міжеро, про бурмотів Пуаро, особливо після тієї хитрої історії цигаркою і сильником». Його співрозмовник насупився, але заговорив знову. У цій історії мусив бути чоловік, адже він мав викопати могилу. Тут немає чоловіків, які отримали вигоду від вбивства, але є один, який думав, що матиме вигоду. Я дізнався про сварку Джека Рено з батьком, про його погрози. Так, знайшов мотив. Тепер щодо втілення. «Джек Рено тієї ночі був у Мерлінвілі. Він приховав цей факт, тим самим посиливши підозри. Потім ми знайшли другу жертву і її закололи тим самим кинджалом. Нам відомо, коли його викрили, капітан Гастінгс може підтвердити час. Джек Рено, який приїхав з Шербура, був єдиним, хто міг його взяти. Усі решту тутешніх мешканців були в будинку». Поаро перебив розповідь. «Ви помиляєтесь, був іще дехто, хто міг взяти кинджал. Маєте на увазі з Він прибув прямо під парадні двері будинку в автомобілі, який привіз його безпосередньо з Кале. О, повірте, я все врахував, мсье Джек Рено приїхав потягом. Від часу його прибуття до моменту, коли юнак зайшов у дім, минула ціла година. Без сумніву, він бачив, як капітан Гастінгс. Його знайома вийшли з повітки, прокрався туди і взяв кинджал, заколов свою жертву у сараї. Жертву, яка вже була мертва? Жерон стенув плечима. Можливо, він цього не помітив, подумав, що чоловік спить, або що. Вони, напевно, мали зустрітись в будь-якому разі. Він розумів, що друге вбивство заплутає слідство. Так і сталося. «Але, мсьє Жерок, рух пальця не обведеш про Бурмотію поро. Ви збиткуєтесь з мене? Але зараз я наведу вам незаперечний доказ. Історія мадам Рено була неправдива від початку до самого кінця». Ми думали, що вона кохає свого чоловіка, але вона зби грехала, щоб покрити його вбивцю. Заради кого жінка готова сказати неправду? Іноді заради себе, часто заради коханого чоловіка і завжди заради дитини. Це останній неспростований доказ. Тут вам немає чого заперечити. Жиро тріумфально замовк. Мій друг спокійно дивився на нього. «Ось моя версія», – озвався паризький детектив. «Що ви про неї скажете?» Скажу, що ви дечого не врахували. І чого ж? Джек Рено, був ознайомлений із плануванням поля для гольфу. І розумів, що тіло одразу знайдуть, коли почнуть купати бункер. Жеро зараготав ідіотизм, та він же й хотів, щоб тіло знайшли, бо поки цього не сталося б, не змогли б констатувати а значить він не зміг би вступити у...